Філіп Кіндрид Дік. Затьмарення. Текст читає Сергій Оробчук. Середа. Центр Лос-Анджелеса. Секція Вествуд. Попереду один із тих гігантських торгівельних центрів, оточений стіною, від якої відскакуєш, мов гумовий м'яч. Якщо, звісно, не маєш при собі кредитної картки і не пройдеш крізь електронну браму. Не маючи кредитки жодного торговельного центру, він лише з розповідей інших знав про те, як і на вигляд крамниці всередині, ціла купа їх, вочевидь, продавала якісь товари цивілам і особливо дружинам цивілів. Він спостерігав за озброєними охоронцями в уніформі біля головного входу до центру, що перевіряли кожну особу, дивлячись, чи відповідає чоловіка або жінка його чи її кредитній картці, і чи ця картка не крадена, не продана, не куплена і не використовувалася з метою шахрайства. Крізь браму проходило багато людей, але він припускав що чимало з них, мабуть, будуть просто розглядати вітрини. Не так багато людей мають бабло або бажання, щоб купувати щось оцій цій порі, – роздумував він. Зараз ще надто рано, лише по-другій. Увечері ось тоді наставав гарячий час. Усі крамниці спалахували вогнями. Він міг, усі брати й сестри могли бачити ззовні вогні, схожі на душ із іскор, неначе це був парк розваг для дорослих дітей. Крамниць поза межами торговельного центру, які не вимагали кредитної картки і не мали озброєних охоронців, налічувалося небагато. Дешеві крамнички, взуття й телевізори, випічка, ремонт малої побутової техніки, пральня. Він спостерігав за дівчиною в короткій вініловій курці та лосинах, котра переходила з однієї крамниці до іншої. Вона мала гарне волосся, але Чарльз не міг розкладіти її обличчя, побачити, чи вона приваблива. Непогана фігура, подумав він. На деякий час дівчина зупинилася перед вітриною, де були виставлені вироби зі шкіри. Вона розглядала сумочку з китицями. Він бачив, як вона розглядала її, переймалася, щось планувала. Б'юся б заклад, що вона зайде та попросить її подивитися, подумав Чарльз. Дівчина забігла до крамниці, як він і передбачав. Посеред метушливої юрби на тротуарі пройшла ще одна дівчина. Ця облузці з рушем, на високих підборах зі срібним волоссям і за великою кількістю косметики на обличчі. «Намагається виглядати старшою, ніж є насправді», – подумав Чарльз. Мабуть, ще й школа не закінчила. Після неї не було нікого вартого уваги, тож він підтягнув шнурок, який тримав бардачок закритим, і дістав звідти пачку цигарок. Чарльз закурив і увімкнув радіо на рок-станції. Колись у нього було касетне стерео, але врешті-решт, коли одного дня він був добряче навалений, то, зачиняючи машину, забув... Забрати його з собою в дім. Звісно ж, коли він повернувся, астереосистему вже встигли вкрасти. Ось до чого призводить легковажність, – подумав тоді Чарльз, – тож тепер у нього було лише паршиве радіо. Колись і його витягнуть. Але Чарльз знав, де майже за безсінь можна дістати ще одне – потримане. Хай та м'яка, ця машина може розвалитися в будь-який день. Поршневі кольця стерлися, і компресія стала нікудишньою. Вочевидь, як уночі, вночі, повертаючись додому з цілою купою хорошого товару, він спалив на трасі один із поршнів. Іноді, коли він справді серйозно затарювався, то перетворювався на параноїка. Не так з приводу копів, як з приводу того, що його кинуть інші торчки. Який-небудь торчок знавісніли від ломки і зачовганий, як то в бою. Неподалік пройшла дівчина, яка змусила його до неї придивитися. Чорне волосся, гарненька, повільна хода. На ній був відкритий топ і сильно запрані білі джинси. – Гей, та я ж її знаю, – подумав Чарльз. – Це ж дівчина Боба Арктора. Це ж Донна. Він відчинив двері автомобіля і вийшов. Дівчина зміряла його поглядом і не зупинилась. Чарльз рушив у слід за нею. – Думає, що я готую схопити її за дупу, – подумав він, прослизаючи проміж людей. Як легко набрала швидкість. Тепер, коли вона озирнулася, йому ледь вдалося її розгледіти рішуче спокійне обличчя. Чарльз побачив великі очі, які оцінювали його. Розраховували його швидкість і течі на здужине. «Тільки не так», – подумав він. «Вона справді вправно рухається». Нарозі люди зібралися у натовп, очікуючи, що знак «стій» змінився знаком «Іди». Машини виконували дикі повороти ліворуч. Однак дівчина продовжила рух, швидко, але з гідністю прокладаючи собі шлях між оскаженілими автомобілями. Водії люто зіркали на неї. Здавалося, вона цього не помічає. «Донно!» Щойно засвітився знак «Іди», він квапливо подався через дорогу і наздогнав її. Дівчина не побігла, просто швидко йшла. «Хіба ти не подруга Боба?» – запитав Чарльз. Йому вдалося стати перед нею, щоб роздивитися обличчя. «Ні», – відказала дівчина, – «ні». Вона пішла на нього, прямо на нього. Чарльз, заткуючи, відступив, оскільки дівчина тримала короткого ножа, націленого йому в живіт. Відчепись, сказала вона і далі, рухаючись вперед, не уповільнюючись і не вагаючись. — Це точно ти, — мавив Чарльз, — я бачив тебе в нього. Він майже не бачив ножа, лише кригітну частинку леза, проте знав, що він у неї є. Вона штрикне його і піде далі. Чарльз продовжував взадкувати, протестуючи. Дівчина так непомітно тримала ножа, що, імовірно, ніхто з перехожих його не зауважував. Однак Чарльз помітив, ніж рухався просто на нього, Поки вона, не вагаючись, наближалася. Тоді він відступив убік, і дівчина пройшла повз, не мовивши й слова. Боже. вимовив Чарльз їй у спину. Я знаю, що це Дона, подумав він, вона просто не шарить, хто я, що вона мене знає. Думаю, злякалася. Злякалася, що я збираюся їй домагатися. Треба бути обережним, подумав він, коли підходиш до незнайомої тілки на вулиці. Тепер вони всі підготовлені, а занадто багато всього з ними трапилося. «Сраний маленький ножик», – подумав Чарльз. «Тьолки не повинні такі носити, Будь який чувак може викрутити її зап'ястя і, що не захоче, використати лезо проти неї. І я міг би, якби і справді хотів завдати їй шкоди». Чарльз стояв на місці, відчуваючи злість. «Я знаю, що це Дона», – думав він. Рушаючи назад до автомобіля, він раптом усвідомив, що дівчина завмерла з боку від основного потоку перехожих і тепер стояла мовчки, дивлячись на нього. Чарльз обережно підійшов до неї. «Однієї ночі, – мовив він, – ми з Бобом і ще однією тюлкою слухали старі записи Саймона і Гарфункіля. І ти також там була». Вона тоді наповнювала капсули смертю високого гатунку. Одну за одною, з надзвичайною ретельністю, понад годину. «Елпрімо нумеро уно. Смерть». Закінчивши, вона дала по капсулі кожному, і всі закинулися разом. «Всі, окрім неї. Я їх тільки продаю, – сказала вона. Якщо почну закидатись, то зжиру весь свій прибуток. Я подумала, що ти хочеш збити мене з них і зґвалтувати, промовила дівчина. Ні, відказав Чарльз. Я просто хотів спитати, чи ти. він завагався. Тіпо, чи не хочеш, щоб я тебе підкинув? На тротуарі, спантилочено сказав Чарльз. На дворі ж білий день. Можливо, у під'їзді або затягнеш мене в машину. Я ж тебе знаю, запротестував він. Якби я таке зробив, Артор би мене завалив. Ну, я тебе не впізнала. Вона підійшла на три кроки ближче до нього. Я трохи короткозора. Варто носити лінзи. А у неї, подумав він, великі, гарні, темні, теплі очі. Це означало, що вона не сиділа на наркоті. Носила, але одна випала у чашу з пуншем. Кислотним пуншем. На одній вечірці. Вона опустилася на самісіньке дно. І, гадаю, хтось зачерпнув і її випив. Сподіваюсь, смакувала добре. Взагалі-то вона коштувала мені 35 доларів. То тебе підкинути чи ти пішки? «Ти зґвалтуєш мене в машині?» «Ні», – сказав Чарльз. «У мене зараз не встає останні кілька тижнів. Це, мабуть, через щось, із чим вони розводять весь товар. Якась хімія». Добре загнув, але я вже таки чула. «Мене всі гвалтують. Принаймні, намагаються», – додала вона. «Ось як це буде тьолкою. Я прямо зараз суджуся з одним типом через домагання і напад. Ми вимагаємо відшкодування в розмірі 40 тисяч». «І як далеко він зайшов?» Схопив мене за цицьку відповіла Донна. Це не варто 40 тисяч. Вони рушили разом до його автомобіля. «У тебе є щось на продаж?» – поцікавився Чарльз. «Мене справді приперло. У мене фактично все закінчилося». «Власне кажучи, курва, у мене все закінчилося. Хоча б кілька, якщо можеш підігнати». «Я зможу тобі трохи дістати». «Пігулок», – сказав він. «Я не ширяюсь». «Так», – з розумінням кивнула вона. «Та бачиш, на них зараз справжній дефіцит. Поставки тимчасово обірвались». Вочевидь, ти про це вже знаєш. Я не зможу дістати тобі багато, але... «Коли?» – перебив Чарльз. Вони підійшли до машини. Він спинився, відчинив дверця та заліз всередину. З іншого боку залізла Донна. Вони сиділи одне біля одного. «Післязавтра», – відповіла Донна. «Якщо мені вдасться зв'язатися з одним чуваком?» – думаю, вдасться. «Бляха!» – подумав він. «Післязавтра?» «Раніше ніяк?» – як, скажімо, до сьогодні ввечері. «Завтра – це найраніше Скільки? 60 доларів за сотню. О Боже, відказав він, це кидало. Його. Вони причудові. Я вже в нього брала. Вони справді не те, що ти зазвичай купуєш. Повір мені на слово. Вони того варті. Здебільшого я намагаюся брати саме в нього, а не в когось іншого, коли маю таку можливість. У нього не завжди є. Розумієш, він нещодавно їздив на південь або щось на кшталт цього, щойно повернувся. Він привіз їх сюди власну руч, тож я впевнена, що вони якісні. І тобі не потрібно платити Мені заздалегідь, тільки коли дістану. Гаразд, я тобі довіряю. Я нікому не даю наперед, відказав Чарльз. Іноді мусиш. Добре, сказав він, тоді зможеш дістати мені хоча б сотню. Він спробував швидко прикинути, скільки зможе дістати. За два дні він, можливо, роздобуде десь 120 доларів і візьме в неї 200 пігулок. А якщо тим часом йому трапляться кращі умови, з'явиться нагода взяти у когось іншого, в кого є товар, він зможе Забути про цю домовленість і купити в них. У цьому й полягала перевага того, щоб ніколи не платити наперед. Це і ще те, що тебе ніколи не кинуть. Тобі пощастило, що ти мене здибав, мовила Дона, коли він завів автомобіль і вклинився у потік машин. Десь за годину я мала зустрітися з одним чуваком, і він, мабуть, забрав би все, що я змогла б дістати. Тоді тобі б не пощастило. Це твій день. Вона усміхнулася, і він також. Хотілося б, щоб ти дістал їх раніше, сказав Чарльз. Якщо вдасться. Відкривши сумочку, вона вийняла звідти маленький записник і ручку, на якій було надруковано. Зарядка батареї Спаркс. Як мені з тобою зв'язатися? І нагадай своє ім'я. Чарльз Б. Фрек, мовив він. Чарльз продиктував їй свій телефонний номер. Насправді не свій, але той, яким користувався для таких повідомлень, який належав одному його товаришу Цивілу. І вона не без труднощів в його записала. Як же їй важко писати, подумав він. Придивляється і повільно вишкребує. Тепер у школах тьолок взагалі ніхріна не вчать. Цілком безграмотні, але привабливі. Навіть якщо вона майже не вміє читати і писати, що з того. Головне в кралях гарні цицьки. Здається, я тебе пригадую, сказала Донна. по того. Та нічуся у тумані. Я справді випала. Чітко пам'ятаю тільки те, як насипала порошок у ті маленькі капсули. Капсули з-під лібріуму. Те, що в них було, ми викинули. Половину я певно розсипала. «Я маю на увазі на підлогу». Вона задумливо спостерігала за Чарльзом, який керував авто. «А ти наче свій чувак», – мовила Дона. «А пізніше братимеш? Через деякий час захочеш ще?» «Звісно», – відказав він, роздумуючи, чи вдасться йому знайти десь дешевший товар, поки вони зустрінуться знову. Чарльз відчував, що найімовірніше вдасться. У будь-якому разі він лишався у виграші. Тобто хай там що, а товар він намутить. «Щастя», – подумав Чарльз. Це знати, що маєш пігулки. Денами тушня поза межами авто, і разом із нею усі заклопотані люди, сонячне світло і весь рух навколо непоміченими пролітали повз. Він почувався щасливим. Подивіться-но, ну, на що він випадково наштовхнувся. Власне тому, що за ним випадково поїхав Чорнобілий. Новий, неочікуваний канал препарату С. Хіба він міг просити від життя більшого? Тепер він, ймовірно, міг розраховувати, принаймні на два тижні, Майже наполовину місяця ніж загнеться або ледь не загнеться. Ломка від препарату С була така, що різниця не відчувалася. Два тижні. Його серце радісно загупало, і на митчальз відчув короткий подих весняного збудження, що долинав із відчинених вікон автомобіля. «Хочеш поїхати зі мною провідати Джері Фебіна?» – запитав він у дівчини. «Я везу купу речей для нього у федеральну клініку номер 3 куди його заперли минулої ночі». Намагаюся возити їх невеликими партіями, адже існує ймовірність, що він повернеться, тож мені б не хотілося тягнути усе це назад. Нам краще не зустрічатись, відповіла Донна. Ти його знаєш? Джері Фебіна? Джері Фебін думає, що це я заразила його тими комахами. Тлею. Ну, тоді він ще не знав, що воно таке. Краще мені триматися від нього подалі. Коли я бачила його вистаннє, він поводився справді вороже. Це через рецептори в його мозку, принаймні, я так думаю. Схоже, з огляду на те, що зараз пишуть у державних брошурах. «Це не лікується, так?» – спитав він. «Так», – відповіла Донна. – «Це незворотно. Лікарі казали, що дозволять мені з ним побачитися, і вони сподіваються, що йому вдасться, ти розумієш. Він зробив жест рукою. Щоб перестати, Чарльз знову зажестикулював. Важко було підібрати для цього слова, для того, що він хотів сказати про свого друга. «У тебе ж не вражений мовленнєвий центр, чи не так?» – поцікавилася Донна, подивившись на нього. «У твоїй, як це називається, потиличній долі?» «Ні», – енергійно відказав Чарльз. «У тебе взагалі є якесь ураження?» – вона постукала себе по голові. «Ну, просто розумієш, мені важко говорити про ці йобані клініки. Ненавиджу нейроафазні клініки. Якось я відвідував там одного чувака. Він намагався натерти воском підлогу. Вони сказали, що він не міг натерти підлогу. Тобто він не міг зрозуміти, як це робиться». Але найбільше мене вразило те, що він продовжував свої спроби, тобто не просто там упродовж якоїсь, скажімо, години. Він усе ще намагався місяць потому, коли я прийшов туди знову, як і раніше знову і знову, як і тоді, коли я побачив його вперше під час своїх перших відвідин. Він ніяк не міг зрозуміти, чому йому не вдається це зробити. Пам'ятаю вираз його обличчя він був упевнений, що зробить усе правильно, якщо зрозуміє, де саме він помиляється. То що я роблю не так? Продовжував він у них запитувати. Йому ніяк неможливо було розтлумачити. Тобто вони казали йому. Курве, я сам йому казав, але він усе одно не міг зрозуміти. Рецептори в мозку, як я читала, це те, що вражається найпершим, спокійно зауважила Донна. Мозок вражається під час поганої вмаски чи чогось на кшталт цього типу чогось заважкого. Вона розглядала машину попереду. Поглянь, один із цих нових Поршів з двома двигунами, схвильовано вказала Донна. Ого! «Угу. «Я знав одного чувака, який украв один з таких Поршів», – сказав Чарльз. Виїхав на ньому на шосе Ріверсайд і розігнав його до 175 миль і бамц, розбився. Він показав рукою. Виїхав прямісінько в зад тягача. Думаю, він його не побачив. У голові в нього виникає фантазія. Він сам сидить за кермом Порша, але помічає тягач, як власне усі інші вантажівки. І всі на трасі, на шосе Голлівуд у час пік, помічають його. Звісно ж, помічають, довгов'язого, широкоплечого, привабливого чувака на новому порші, що жене на швидкості 200 миль за годину, а усіх копів безпорадно відвисають щелепи. «Ти тремтиш, сказала Тонна. Вона потягнулася і поклала руку йому на передпліччя. Ніжний дотик, на який він одразу ж відповів. «Пригальмуй». «Я втомився», – відказав Чарльз. «Я два дні і дві ночі не спав, рахуючи комах, рахуючи, складаючи в пляшки». А коли ми врешті вирубилися, проспалися і наступного ранку приготувалися скласти пляшки в машину, щоб відвести і показати їх лікарю, у них нічого не було. Порожньо. Тепер він уже й сам відчував тремтіння і бачив, як тремтіли його руки на кермі. Руки, що тремтіли на кермі на швидкості 20 миль на годину. Просто всі, блять, сказав Чарльз, нічого. Жодних комах. І тоді я зрозумів. Тоді я, курва, зрозумів. До мене дійшло про його мозок про мозок Джеррі. Повітря вже не пахло весною, і раптом він збагнув, що йому терміново потрібно закинутися препаратом С. Або час був пізніший, ніж він собі уявляв, або минулого разу він прийняв менше, ніж думав. На щастя, Чарльз звозив із собою портативний запас у бардачку, схований на самому дні. і Він почав роззиратися в пошуках вільного місця, щоб припаркуватися. «Твоя свідомість бавиться з тобою», – відсторонено мовила Донна. Вона, здавалося, понурилася в себе. Відлетіла кудись у далечінь. Чаль запитував себе, чи його смикана їзда її дратувала, мабуть, що так. Раптом без його згоди у нього в голові прокрутився ще один фантазійний ролик. Спершу він побачив великий припаркований понтяк з домкратом під заднім бампером, який вискознув та малого років тринадцяти з довгим солом'яним волоссям, котрий з усіх сил намагався втримати автомобіль, водночас гукаючи на допомогу. Він побачив себе і Джеррі Фебіна, які вибігли. Разом із будинку, будинку Джері, побігли заваленою банками з-під пива доріжкою до машини. Він схопився за дверця та з боку водія, щоб відчинити їх і пошвидше натиснути на гальма. Але Джері Фемін в одних трусах, навіть без зуття і з розкуйовдженим волоссям, яке стирчало на всі боки, він саме спав. Джері оббіг машину і своїм голим блідим плечем, що ніколи не бачило денного світла, відштовхнув малого від автомобіля геть. Домкрат похилився і впав. Задня частина машини грюкнулася на землю, шина й колеса покотилися, але з хлопчиком усе було гаразд. Запізно гальмувати, сопів Джері, кліпаючи очима і намагаючись прибрати з них своє потворне жирне волосся. На це немає часу. З ними все добре, крикнув Фрек. Його серце й досі важко гупало. Ага, Джері стояв біля хлопчика, відхекуючись. Бляха муха, знавісніло гаркнув він на малого. Невже я не казав тобі зачекати, доки ми не робитимемо її разом? І коли вислизає домкрат, бляха, чувак, ти не можеш втримати п'ятсот фунтів. Його обличчя скривилося. Хлопчик, малий вилупок, мав жалюгідний вигляд і винувато щулися. Я завжди тобі це повторював і повторював. Я подався до гальм, пояснив Фрек, розуміючи власний ідіотизм, те, що вчинив хуйню, так само, як і малий, і вона так само могла мати летальні наслідки. Те, що він облажався, хоча й був дорослим чоловіком, проте... Не зумів зреагувати правильно. Але хай там як, а він, як і малий, хотів хоч якось виправдати це словами. Але тепер я розумію, теревенів він далі, однак на цьому фантазія закінчилася. Насправді це був документальний флешбек, оскільки він пам'ятав день, коли це трапилося, ще коли вони жили всі разом. У Джері хороший інстинкт, іначе б малий засранець опинився під задньою частиною Понтіака з розтрощеним хребтом. Отрьох вони похмуро посунули назад до будинку. Навіть не намагаючись наздогнати шиною колесо, які досі котилися. Я спав, пробурмотів Джері, коли вони ввійшли в темряву будинку. Уперше, за кілька тижнів ці комахи трохи попустилися, тож мені вдалося заснути. П'ять днів я взагалі не спав, лише бігав і бігав. Я подумав, можливо, вони і справді зникли на якийсь час. Вони таки зникли на деякий час. Я подумав, вони врешті-решт здалися і пішли кудись інде. Наприклад, до сусідів або взагалі вибралися звідси. Однак тепер я знову їх відчуваю. Та десята стрічка проти шкідників, чи то була вже одинадцята, вони знову мене обдурили, як раніше робили це з усіма. Однак тепер його голос був приглушений, у ньому не чулося злості. Він був просто низький і розгублений. Він опустив руку на голову малого вилубка і ударив його по потилиці. Тупий пацан, коли домкрат вислизає, забирайся звідти нахрін. Забудь про машину. Навіть не підходь до неї. Не намагайся підштовхнути всю цю масу, втримати її своїм тілом. Але, Джеррі, я боявся, що міст хує з тим мостом, хує з тією машиною. Це твоє життя. Вони перетнули темну вітальню втрьох, і повторення тепер вже давно минулої події вимкнулося і зникло назавжди.